Обяснение от учителя дадено за молитвата Лозинката. Това са основните точки, върху които можем да градим. Всеки ден в час, който вие ще изберете, но предпочитателно е сутрин, ще четете тази лозинка. Било само първата и час, било втората, било само третата, па и трите заедно. Ако четете цялата лозинка, то първата и час ще четете сутрин, втората на обед, третата вечер. Ако четете по една час на ден, първия ден ще вземете първата част, втория ден – втората, третия ден – третата. Задължително е обаче да се чете всеки ден лозинката, а всеки може да освои един от изброените начини. Всеки да се, смол, да се моли според диктовката на Духа Си и Господ да му покажи и упъти как да се моли. В духовния свят вие не се намирате в еднаква зона, нито сте всички на едно и също място, така щото според изгрева на вашето Слънце ще се молите. Повелението на Духа е чрез тази лузинка да се обръща и затова ежедневно трябва обезателно да я четете по един от оказаните начини. Тогава само опасността за вас е изключена. Лузинка Господи благослови и укрепи нашите души. Първо. Молим се на Отца нашего Небесного за прославлението и осветяването името на Господа Бога нашего на земята, между человеците и верущите и избраните от веригата на Господа на славата, Спасител, покровител, който въздига и възкресява мъртвите и туря всичко в ред и порядък навсякъде, и да се благослови името на Господа Исуса Христа, изявеното Слово Божие и с Него всички, които го любят. Две Молим се на Отца нашего небесного за идването на Царството Божие на земята между человеците и в сърцата на верущите, и в душите на избраните и да се тури в действие всяка правда, всяка доброта, всяка любов, всяка мъдрост и всяка истина и да се възцари Господ Бог наш и да се изпълне думите на Господа, Отец е благоволил да ви даде царство и да се всили духът на Господа Исуса Христа между нас и да се изпълни предвечното намерение на Отца нашего на светлините и на светлите духове, комуто да бъде слава и чест и поклонение сега, всякога и през всичките векове. Три. Молим се на Отца нашего Небесного за изпълнението волята на Господа Бога нашего на земята, както горе на небето, между светлите ангелски ликове и да се въдвори законът на истината, любовта и правдата, за да бъдем всички в едно тяло и един дух. И да се въдвори ред и хармония, песни и хваления, със всяко знание и със и да се радваме всички на Господа и Неговите дела, и да се всили Той в нашия живот и в делото на ръцете си, да даде живот и здраве, и дълготенствие на всички, които не му уповават, да ги избави от всички напасти на злото и лукавия, да внесе мир в душите им, да им даде изобилие на своите благости, да спомни Господ Бог наш своите обещания, да се смили над всички страдащи, да благослови всички верущи, да укрепи своите избрани, да им даде сила Знание и мъдрост и любов, да побеждават заради Него и Неговото свято име, да ни даде победа над всичките ни врагове, да победим до край и да послужим на Господа с радост и веселие през всичките дни на нашия живот, да ни сви делината на своето лице, да ни направи силни и крепки, да творим добрата му воля. Умни и незлобиви да ходим пред Него с пълнота, да изцели всичките наши страдещи брати и сестри, да благослови домовете им и децата им с тях наедно, да благослови всичките им добри начинания на тялото и душата и духа и така да се въздигне Господ Бог наш в нас, както е горе в небето. Амин.